Марія не спить. Стара Оксенька також не спить. Лампадка червоним тріпотливим сяйвом освічує суворий лик Бога Саваофа. Рівні насуплені брови, мудрі глибокі очі, довга біла борода. Бог. Марія дивиться на нього, щоб не заснути. Страшно заснути у найбільшу святу ліч. Страшно проспати хвилину, коли воскрес син отого Саваофа. Коли б ти знала, Маріє, чого болить твоє серце? От заспівав півень, перший раз чи другий, вибігай на двір темно і зоряно. Далеко на монастирській дзвіниці барвисті вогні. Ні, це перший півень. Тихо ще, люди не рухнули. Чекають. Марія вертається до хати. На постелі сплять малята. Так ви, мамо, глядіть їх, не задрімайте. «Прийду зі свяченим, розговіємося, а тоді й ви підете до церкви. Іди, іди, Марія, не бійся нічого». Заспівав другий півень. Марія бере кіш з паскою, ще раз дивиться на дітей і виходить. Люди вже рухаються. Всіма стежками з пригірків, ярів, йдуть навантажені пасками жінки, чоловіки. Чути легкий гармидер – Час від часу монастирська дзвіниця освічується, ніби блискавкою, виразно на хвильку вирине з темноти і сховається знов. А в темнозоряне небо вривається і розсипається на безліч барвних вогнів довжелезна ракета. Чути величне свято. Тіло проймає тремтіння. Над землею сталося щось надзвичайне. Прибігла ще завчасу. Коли церкви вогні, веселі натхнені люди, у церкві тіснота. Марія пробилася до середини, хотіла купити свічку, але не могла пробитися до старостинця. Стала і молиться. І коли відчинилися царські ворота, а з хорів зненацька вирвалося «Христос воскрес із мертвих», Марія не витримала сліз, задала корнія і гірко заплакала. Скільки радості і вогнів. Марія бачить вогні, чує радість, але не може стриматися від плачу. Це не її радість, її ще не прийшла. У неї лише смуток. При кінці служби Марія вийшла з церкви. Навколо на цвинтарі люди з пасками, горять свічі. Марія і собі примостилася. Коли посвятили, до неї підбігають засапані сусіди. «Марія, нещастя! Біжи, мерщій додому! Хата твоя згоріла!» Марія остовпіла. «Не вірить, язик у роті захолов. Скоріше, Марія, там діти!» Як стояла, кинула все і побігла. Запаску забула, її забрали чужі люди. Біжить йойка і землі не чує, під ногами пливучі крижини. І Марія от-от спіткнеться, стратить рівновагу і впаде. З грудей випирає дух, серце рветься, під гору вже не мала сили, і її майже винесли чужі люди. Коли прибула до свого місця, все було скінчене. Клуні вже зовсім не було, одні кам'яні стовпи лишилися. Хата догоряла, дотлівали крокви, платви, балки, все забрав вогонь, не лишилося ні одного будиночка. Сусіди ледь вирятували попечених дітей. Двері були сильно заперті, і прийшлося виносити дітей із стару вікнами. Стара непритомна. Гріх знайшов на неї і заснула. Сатана не поминув її. Невідомо, звідки виник огонь. Горіло все на раз. Чи Марія замикала двері? Хіба ж вона пам'ятає, здається, замкнула. У причепі свині зовсім попеклися, коні покалічні також, корова мучиться, не було завчасу кому рятувати. Всі ж у таку пору в церкві зоріло все до останньої пилинки, до останньої соломинки. Далося вирятувати лише кілька образів, які стояли коло будинків Конона і мали охороняти їх. Вирятувано і Маріїне благословення, матір Божу, питальницю.